от разговора за съвременните измерения на процесите в ДПС с Мустафа Емин, експерт по национална сигурност и познавач на общностите на българските мюсюмани в региона на Родопите, сега към ролята на Ахмед Доган. 35 години история, която започва от затвора в комунистическа България и стига до Росенец, където Ахмет Доган мълчи, но се очаква да проговори. И това как изглежда напрежението в ДПС, видяно обаче отвън. Добър ден на Петър Бояджиев. Добър ден на радио тви на слушателите на вашу радио, които са много бройни Нека да кажа, че след 3 минути ще прекъснем за кратко, заради кратките ни новини, но и да ви представя. Петър Бояджиев, математик, ученик на Благовест Сендов, дългогодишен политически затворник от 1968 до 1978 година, 10 години, по-късно политически емигрант, още преди 1989 година в Марсилия, Франция, откъдето организира и съдейства и за майските протести срещу проименуван в България на българските турци и а, на дейността на независимото Сдружение за а, правата а, на човека. А, като човек, който познава процесите, довели по-късно до превръщането на ДПС в златен пръст на политическата система след 89-та година. Започваме от там, господин Бояджиев, вие познавате ДПС от създаването на тази партия, не като част от нея, но като човек участвал в процесите, макар и от Марсилия на времето. Трябва ли да ни очудва, и вас очудва ли ви, сега за тишието след взривяващото негласуване а, на правителството Желясков и разцепването на ДПС, както изглеждаше то а, в парламента по въпроса за подкрепата за правителството на Герб. Не, не ме, ме очудва най-малко и това е най най-нормалното, най-очакваното поведение. Първо, а, Излизането на яве на това разцепление чрез гласуването и за двете страни се оказа преждевременно. Много преждевременно и така ги изненада, защото това стана чрез наместна на Рамадана Талай, е, с който много добре се Така че е, е, за тишие ще има, е, защото той е в интерес и на Певски, а тогава няма друг изход за сега и ще, тър, ще търси това за тиши А Певски е, е, е, кара влака и той няма нужда от излишен сблъсък. Той е спокойно напредва като трактор и ще, и, и ще продължи да напредва. Но той няма нужда от показност. Пеевски ще продължи като трактор да напредва, но без показност след изненадата, която донесе в системата Рамадана Талай. Това каза преди минути дългогодишният политически емигрант Петър Бояджиев, с когато продължаваме разговора сега. Господин Боеджиев разломът в ДПСЕ в момента дали е свързан с геополитическа ориентация. Вчера Джавдет Чакъров цитира Ахмет Доган от 2015 година с критика на Европейския съюз и на НАТО, а пък до сега Ближението за права и свободи минаваше за една от най-евроатлантическите партии. Точно Делян Пеевски непрекъснато предупреждава и до сега за опасността от Русия и се кълне в евроатлантизма. Вие допускате ли обръщане на ДПС на изток към Кремл и по някакъв начин доближаване на позициите на ДПС с тези на президента Румен Радев и възраждане в ключовия пред Европа въпрос войната срещу Украина? Разломът че това, което се случва в ДПС, има връзка, но не точно с геополитическата ориентация на България, а с, с геополитическото развитие в Европа. От февруари 2022 година Европа не е същата, България не е същата, ДПС и Доган не могат да бъдат същите и не могат да се променят. ДПС, трябва да знаем основите на, на, на ДПС и на Дуган. Дуган имаше е, три крака. Първия крак беше в Москва, подкрепа, втория крак в Вашингтон и третия крак в етническата общност в България. Тези първите два крака имаха пър, пълно споразумение по времето на а, перестройката. Нито Москва е била против това догад да има един крак в Вашингтон, нито Вашингтон е бил е, против да има догад един крак е, в Москва. Обаче след февруари месец, един крак, на един е крак в Москва догад няма, няма право. Е да, няма право, обаче той има много дългогодишни връзки и т.н. Част от охраната му винаги къд, е свързана с Русия и т.н. Докато при Перси е различно. Перси няма зависимост от Русия напротив ПЕСК е ряд, един от редките българи, които у, у, у, укради Русия. Украде? 000... Това ли казвате? Украде? Украде ли казвате? Украде от тези 700 милиона евро, които там говорят, че, нали, че Путин ги поискал от а, Румер Адев, а той ги поиска и от, а, пе, и от а, Бойко Борисов. Те минаха е, в ръцете на Пеевски и е, там имаше и голям конфликт между него и осмет е, Дуган, как да ги върнат и т.н. В крайна сметка Бойко Борисов чрез Турски поток и чрез тази фирма в Саудитска Аравия и т.н. Уреди този спор за пари нали? и парите се върнаха. Ви помните ли си, когато Бойко Борисов и Сибион, Сибион, Цахт Бурговски въртяха разни саби из, из Саудитска Арабия, тук ги гледахте, не Така че има връзка с тази политическа промяна това няма спор, но с ориентацията няма спор. Проблема Сега... е пред Доган има сложности при тези... Той изгуби един крак Москва, изгуби втория крак, а, а половината от втория крак, т.е. от етническата общност, то има най там има най-много 200 хиляди гласа. Дилантеевски има останалите на своето в ПСК, които той ги купува, те са корпоративни или, и това не е общерът, те постепенно почна. Освен това, тър, трябва да се знае как ПЕСК и защо ПЕСК попадна в ДПС и защо Доган го прие, защото когато ПЕСК отиде в ДПС, е, Доган, контролираше 100% ДПС. Тоест, ПСК нито е наложен, ПСК повикан и прият от, от Доган. Защо? Не знам, някой път да и си се запитва, защо? Да, защо, нали? Той идва от а, НДСВ или Бъркам? Не, да, идва, но това е второстепенно. Mm -hmm. Доган не, не умей да печели пари. А той няма, няма този усе. Той много е качество има. Доган има много качество. Той е друг въпрос. И други качества. Той е много хитър. Обаче той не може. И той още от, от, от първия ден търси, и хора, човек, който да трансформира политическото влияние на Дуган в пари, защото Дуган е, о, о, обича да харчи пари, знае да харчи пари, но не знае да ги има, да ги управлява. Той е, при, при това имаше един Юрданов там, на личното на мултигреп и т.н. за тази работа, но след Юрданов е, доли Джилямпевски точно, точно с тази задача го взе този Ахмед Бугар. Добре, и... и сега, тъй като ни е ограничено винаги времето а, и да. нямаме време за цялата история, такава каквато е виждате и наблюдавате вие, а, макар, и от, а, макар и отвън, защото вашия интерес към политическия живот в България не спира. А, какво предвиждате след тази кулминация в драмата при гласуването на кабинета Желясков на Герб? От тук нататък, каква развръзка? Кой или какво ще победи? Дуган или Пеевски? Пеевски, Песк. но, но, но не така, а, как да кажа, спектакулярно и т.д. Пеевски няма нужда от фойерверки и т.д. Пески владее положението, дали... Нито пешки има, е, ни има нужда от много такива фаерверки, нито Доган има нужда от фаерверки. си това, което сега се случва, Певски не, е, не го е започнал днес, като той го започнал още много отдавна. Нишава, той го започнал още от 2013 година да се плите кошничката и те е да, постепенно. Така че днес, е, дога го взема да, да, пече, да трансформира парите, но парите от перския Ост... Ост... е хитър и по-голямата част от парите той ги контролира. Така че от ту... този момент нататък той спокойно, както водеше нещата, без да търси много трусове, сега ще се замълчат, нали? в крайна сметка той държи положението тук след някой друга седмица ще започне да се риде плистите. Кой ще ги риди певски, ще, ги... ще ги риди той няма нужда от чук. Освен това, Добре, това е вашата прогноза. Това е вашата прогноза. А, това, е вашата прогноза. А, това е вашата прогноза. Обаче а, казвате, тази буря в ДПС е, вероятно ще затихне, защото няма да има интерес от а, по а, Последно, господин Боеджев, буквално с едно изречение. Бурята обаче предсрочни избори в Франция, където живеете, в Южна Франция. Какво очаквате да се случи на втория тур? Ама и това, което очаквам, май ще се случи, защото в изборите има три блока. Първият блок на националния фронт, третия, втория блок на Макрон и третия блок на Марин Люпен. Стана голяма грешка, стана... Това нещо, което беше много трудно, но излиза от тази ситуация. Никой от тези три блока няма да може да вземе абсолютно множество. Тоест паритет на, на тези три оформили се а, сили. На тези три блока, никой няма да вземе. И най-важното, че е, националистите няма да могат да вземат абсолютно множество. След изборите, блока на левицата ще се разтепи от него, ще се отдели повече от две трети и с а, центриците, с макронистите, ние евентуално с някои от дешицата, ще се търси тъй наречената а, републиканска арка. Нали? И там ще, за първи път в историята на Франция... Има много трудни разговори за коалиция, защото Франция няма традиция за коалициите е, поради причини. Да, Ака, добре, че е това го виждам. Но тези ще трябва да се. Търси тази формула и смятам. Ще бъде трудно, но може би ще се. Няма. Убеден съм, че се намерил, защото имаме три години, за да не допуснем uh, Мари Люпен да спечели парламентарните из години. Благодаря Ви, Петър Боеджиев, математик, автор на книгата Истина против лъжата за събитията в България от май 1989 година или технологията на борбата с страха, издадена от изток-запад, политически затворник от 1968 до 1978 година и емигрант в Южна Франция от преди 89 година с ключова роля около майските протести срещу преименуванията на мишуманите в България и с много сериозни познания на българския преход за процесите в Дебе it's